Kidobott párfémtani szakkönyvet, egy halom használati utasítást mindenféle háztartási eszközökhöz, néhány régi inget, amik ki voltak mosva, mégis cigaretta és odaéget hússzagúak voltak. Kidobta valahogy a téli sapkáját is, ami a szekrényből esett ki. Hogy nyomot sem maradjon. Szonya ezt nem gondolta, inkább egész testével, lelkével juttatta kifejezésre.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 és valami sejtés, hogy a gyermekkorban egyszer már megkapott, de aztán visszavont ígéretek, most újra megcsillannak. Szonya az első héten nem övet semmit.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 Mindkettejüknek egyformán a nagyanyja volt, de a kerek bros a lányáé lett, nem a fiáé, és ezért maradt szonyára. Holott a nagymama család nevét mindig is nája viselte, úgyhogy az ékszernek, mint családi darabnak, szerinte ő lett volna a helye. Boldogan távozott a kerek brossal, amelynek értékét erősen eltúlozta. Szonya mélyet szippantott a levegőből, és megállapította, hogy az Antonovka illat csak erősíti, sőt gazdagítja az időközben szinte már kiszellőzött aqua allegóriát. A papírba csomagolt Antonovka almák kis idő múlva sárgulni kezdtek. Belsejük megérett, megtelt tartósan szép, álmosító ízzel.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 Egy újabb hét elteltével Nelja megint eljött, most már aggódva sokáig csöngetett, aztán körbekérdezte a szomszédokat, de azok semmit sem tudtak szonyáról. Egy rücskös arcú öreg asszony elcsodálkozott. Hát nem már régen utazott valahová? Nálja elszaladt a rendőrségre.